Välkomna till ännu ett avsnitt av Game Over, en gamingpodcast där vi pratar om bra spel, dåliga spel, stora spel, små spel, alla spel. All... Alla spel. Och vi är ju här som vanligt med mig, Mabaya. Och mig, UltraFail. Ja. Så vad gör vi idag? Idag tänkte vi ju snacka om spel, för ovanlighetens skull. Så otroligt. Ja. Det är fint, fint. Ja, vi har ju faktiskt spelat lite spel i veckan. Jajamenn, vi har gjort det. Førre vekkens avsnitt så Berättar du ja att jag var nyfiken på ett nytt spel Risk of Rain 2? Precis och förra veckans avsnitt kommer ju faktiskt ut när det skulle komma ut också i det nya schemat. Ja precis, vi ja. lyckades. Ja, jamen sen till slut så hände det. Ja, jamen det är fantastiskt. <laughs> Teknikvärd det kan strula till det lite ibland. Ja, alltså vi hoppas att alla där ute som lyssnar tycker att det här är en okej utveckling att vi lägger ut det på måndag kväll så här istället. Ja, Eller precis. Måndag måndag natt. Måndag natt. Natten mellan söndag och måndag. Ja, jamen det är trångligt där. Kommer det det? Är det, här. Är det? Ja, nej men under denna veckan så har jag faktiskt testat Risk of Rain 2. Ja, så jag kickar väl igång och och köttar dem där. Jag tänkte att det låter som en fantastisk grej. Ja. Ja. Ja, i alla fall Risk of Rain 2 har jag äntligen spelat. Spelet släpptes 18 mars, det är färskt. Jag är redan uppe i snart 20 timmar. Det är rätt bra. Det är ett helt otroligt fantastiskt spel. Ja, jag har ju sett Jag har sett folk ju sitta och spela det i min i min Steam lista liksom och se jag bara massa folk som spelar Risk of Rain 2. Ja, perspektiv. ja, alltså jag jag förstår ju dem. Det är, alltså grejen att det det det är så sjukt bra. Alltså. Aj man. Det det går inte förklara hur bra det är. Okay. Det är ett 3D multiplayer third person shooter ja. med roguelike elements. Ja. Ja. Eh du är en överlevare från det kraschlandade lastskepet UES Contact Light. Mm och du har precis vaknat upp ur podden ja. som du kraschlanda med ja. när när när du börjar spelet och du märker att du är på en mystisk planet där allting av någon anledning försöker döda dig. Okej. Okay. Ja. Så att man spelar inte som hjältar eller några såna där häftiga saker, man spelar survivors. Ja, du du är liksom det är liksom rent bara survival mode. Försök överleva om du kan. Ja, bara horder av horder av fiender och bossar och det är det är så fantastiskt sjukt roligt. Mm. Jag sa ju i förra avsnittet att jag tror ju inte jag det här är ett spel som jag kommer spela single player utan jag kommer bara hålla fokus på go multiplayer då. Ja. det her är ju så sjukt roligt single player också. Ja så. Ja, men helt fantastiskt. Jag jag vill lir... kul. Ja, är man, jag jag hoppar igång och kör single någon kommer online. Ja, och sen om uh, så spelar du multiplayer och de kommer online då. Ja, ja. precis. Och och våran vår britt som vi spelar så fantastiskt mycket med har mm. ju är likadant. Ja, okej. Okay. Det är vi helt solda. Eh ja. skifftrafik och Mr Cheese spelar med oss också. Det är också väldigt kul. Ja, men så vi spelar ju allt från 1 till 4 players. Mm. Mm. Vi, vilket är roligt. Och och spelet är gjort så att det skalar. Okej. Okay. Eh det blir svårare ju fler spelare man är. Ja ja. Vi ja. visste inte det från början. Vi vi märkte detta och mm. Damn, vad svårt det blir. Okej. Okay. Och spelet är ett väldigt svårt spel från början, mm. vare sig du spelar en eller 4, 2 eller 3. Det det är skitsvårt. Det, det är svårt redan liksom när du är en ja, och då kan man bara tänker sig hur svårt det blir när man är fyra då. Det, det lättast skulle jag säga att det är som en eller två spelare. Okej. Okay. Faktiskt. Mm. Då då får man som mest items. Mm. För det är nämligen så då att uh, det första man gör det är att man börjar ju springa runt och skjuta och döda och försöka överleva. Ja. Ja. ja. ja. Och, och när du dödar saker och sånt så collectar du mynt, mm. cash. Eh uh, och för det så kan du öppna kistor och shop för och även med 3D printer så massa såna här roliga och mm. shrine så shrine of chance är en rolig grej du betalar mynt och så har du en chans på ett random item. Ah. Och så ja, du kan även misslyckas. Ja. Och så blir det dyrare för varje gång. Ja. <laughs> det är det är faktiskt en sak som vi glömde prata om i Torchlight 2 när vi spelade det. Ja, att de har också en sån en sån merchant där du köper en certained items. Ja, precis, precis. Precis som i Diablo 2 fanns också. Ja, och det ja, var ju det var ju någonting som vi alltid gjorde för att man man har ju inte riktigt någon anledning att använda pengarna till att köpa vanliga saker i i Diablo serien. Nej, nej precis. Och det är samma sak i Torchlight där då, men Nej, ja, men. Mm. Nej, så det är ju vad du använder mynten till då. Mm. Och, det är kul. Att ja, liksom det är sånt är roligt ja, ändå. Det ja, det du får ju den här liksom speljävelen igen att precis vill jag ta sig fram. Och det är ju random generated kartor i det här spelet. Mm. Så mm. att det det är ju nytt hela tiden också. Eh du har secrets på kortenna som du kan kan hitta och hitta roligare saker. Ja. Yeah. Du har alltså tonvis med med items, itemsen ger dina gubbar passiv skills. Ja. Yeah. Så så så till exempel så har du en Soldier syringe i Tutterdan så ökar din attackspeed automatiskt då. Okay, ja, ja, så okay. att du du bygger en gubbe på det sättet. Mm. Och sen har du även level som går upp. Du får inte sätta ut några stats eller något sånt, men din gubbe går automatiskt upp i alla stats. Ja ja, ja. För för ja. varje level då lite yeah. liten procent. Eh det det finns en hel del olika gubbar att välja på för att det finns inga vapen och sånt att hitta i det här spelet utan det är olika klasser mm. hos mm. överlevarna då. Mm. mm. Och nu ska vi se här om jag kan komma ihåg alla de här. Det just nu är det sex olika klasser. Okej. Okay. Eh uh, och det finns fyra klasser som är frågetecken. Ja okej. Okay. Eh uh, coming soon. Ja. Eh uh. uh, så 10 kommer det vara totalt. Ja, uh, och okay. det är sex uh. du kan låsa upp just nu och uh. så finns det fyra frågetecken. Okej. Okay. Uh. Uh. Uh, jag tror tror du menar att kanske uh, Jag vet inte. Liksom kom, uh. <laughs> kom på hur jag löpte där att det läst lite fel. <laughs> Nej, uh. så Men sex så sex klasser nu och det ska komma fyra till. Eh uh. uh, det här är ju tvåan. Som sagt, mm. ettan var ett exakt lika dansspel fast i 2D. Okej. Okay. Och så möjlighet till co-op och dylikt. Mm. Nu i tvåan så är det kommit nya saker också, mm. även items, bossar, monster, klasser mm. och lite sånt här också då helt klart. Eh och Soldiers Ringen itemet som jag nämnde med attack speed, ja. ett av de nya itemsen. Ja ja okej okay. ja fick ja. Vi in det är ja, ja, bara lite det är bara lite det här snyggt inslidat så där. Ja i man och när vi är ändå är inne på Soldiers Ringchen så ska jag ge ett lite tips för för alla spelare och, och som in, om ni inte redan vet det och även för nya spelare då. Mm. Soldiers Ringchen är ett item som är jättebra för alla klasserna. Mm. Och det är ett av få items som inte har en cap. Okej. Okay. Ja så att du kan fortsätta få det här itemet och fortsätta gå upp i attack speed utan att någon sin capar. Ja, ja. Medan många av itemsen, för att de här itemsen du hittar stackar och blir starkare och starkare då. Mm, mm. Och det är väldigt många av dem, när du når en viss mängd av det itemet så kappar det och blir inte starkare. Nej. Men så är inte Soldier's Ringen med attack speed. Okej. Okay. Så du kan bli vrålsnabb. <laughs> det är sjukt roligt. Ja. Nu när du nämnde det här med att Risk of Rain 1 var i 2D. Ja, ja. Då insåg jag att jag vet vilket spel det är helt plötsligt. Du liksom jag fick fram bilden framför mig hur hur Steam-sidan så Ja, herran, ja herran. Den den där retroaktiga. Den, ja herran sen. Ja, ja, nej. Ja. ja, nu nu nu hänger jag nu vet jag ju vad det första spelet var. Ja, jag har fortfarande inte testat 2an. Eh, nej. nej. Men om vi går ihop till klasserna då, mm. de vi kan eh, låsa upp nu då. Mm. Eh, Commando. Mm. Multi. Huntress, Engineer, Artificer och Mercenary. Okej, okay, så ska vi se här. Om jag får gissa på klasserna här nu då. Ja. På vad de kan vara för typ av grejer över. Vad första? Fernando. Det känns som en standard soldier typ. Ja och nej. Okej. Okay. Eh uh, han har inget ju värre. Ja okej. Okay. Han har två pistoler. Aha. Aj man, men uh, bortsett från det då så ja det är den klassiska soldaten. Eh ah, ah. uh, fanns med i ettan. Okej. Okay. Ja. också. Ja. Aj man. Eh uh, multi. Multi. Det det känns. Och det det är M U L bindestreck T. -t multi. Ja. Eh uh, okej, okay. nej det det det känns det känns ju som någon som skulle liksom vara multitalangsdop man är ganska jämnt utspridd på olika saker. Men det känns ju som att det ska vara commander, eller äh, commando. Egentligen ja. så att jag vet jag vinner, jag vinner. Nej, vad kan det vara? Det är alltså en robot. Ja. Mm, och är ja. en ny klass. Okej. Okay. Som inte var med i etan. Ja. Och eh uh, kan hålla två equipment saker och det är den enda klassen som faktiskt kan göra det. Ah eh och är den tankigaste av alla klasserna. Ja. Ah. Och är även klassat om man läser på forum och dylikt så är det den som är det OP-klass. Ja, ah, okej. Okay. Är det. Ja. Om, om om man lyssnar på sånt. Ja, ja men. Ja. Sen har vi då Huntress. Ja. Det det känns ju som någon som är kör kör mer på DPS. Alla är det DPS. Okej. Okay. Det <laughs> allt är DPS uh, okay. uh, men, uh, det DPS. Okej. Ja, men eh det ja men då det känns va men att man kanske jaga med pil och båge? Ja, jag är van. Det det är precis vad det är. Uh -huh. Ja, jo men det är en archer. Ja. Uh -huh. Och så har vi engineer. Eh uh, du känns ju som typ tur turrets och ja, andra såna saker. Du har möjligheten till två turrets. Eh yep. uh, istället för att du skjuter uh, pistoler och såna här saker så kastar du granater. Uh -huh. Ja. Jo men det är uh -huh. din main attack. Det är ju lite kul <laughs> faktiskt. Uh -huh. Ja. Eh man kan kasta en granat eller så kan du hålla inne musknappen så att du laddar upp och kasta alla granater samtidigt. Oj. Ja, jättekul. <laughs> Sen har vi då Artificer. De... Artificer? Ja. Det Artificer. Åh. Den känns ju också som någon som skulle hålla på med torrets och grejer, Nej. men Jag De... kanske säger är det fel? A R T I F I C E R. Det är Artificer. Ah, Artificer. Ja, Artificer. Herre man. Det är detta spelets mage. Ah, för att jätteenkelt förklara det. Okej, okay, ja. Ajemarn. Och sen har vi Mercenary. Mercenary. Ja. Ehm, uh, nej nej, jag vänder. Då kommer med. vi igen där. Ja, det precis, skulle det lika känns, väl kunna vara Commando. Precis, det känns som att det skulle kunna vara Men, men, men... så är det inte. Den här Aha. fanns också med i ettan. Ja. Alla jag tror alla finns med i ettan förutom Multi. Ja, ja. Eh, uh, Mercenary är detta spelet Miliklass. Ah. Så så denna har svärd som mainvapen. Okej. Okay. Ah, ja, ah. inga range attacker överhuvudtaget. Ah. Vilket är ganska hemskt emellanåt och när hela himlen är full av hundratals flygande fiender. Ah. Men det är ändå jättekul. Eh ja. du får en bonus som mercenary som de andra inte har. Mm. Ordrar att du får starta och kunna dubbelhoppa när de andra kan bara hoppa en från början. Det finns ah. items att hitta så du kan få ännu fler hopp. Du kan hoppa 10 gånger utan någon ja. I okay. är, om, ja. <laughs> Men det är en jättefördel och kan jamen då. Ja. Men du behöver det på grund av att du blir lite låst och bara har att sväd. Mm. Du blir blir lite snabbare och du kan dubbelhoppa och sånt. Precis, precis. Eh <laughs> så det är ju klasserna. Ja. Eh jag ska gå in på mina favoriter lite mer tänkte jag. Huntress or Mercenary. Ja. Yeah. Det jag kan inte bestämma vem av dem som är min favorit men de båda är ju så sjukt roliga. Okej. Okay. Så vi börjar med Huntress för Huntressen låser du upp betydligt tidigare än Mercenary in. Okay. Det nämns ju så att du får börja med Commando, allt mm. annat är låst. Ah, ah ja. Ah. Och det oroar mig för att när ah. det är så i spel så brukar det vara så här att aha, ska jag nöta 2000 timmar för att låsa upp en ny gubbe. Precis. Ja. Nej, så är det inte fallet. Eh, de är ganska roliga. Låsa upp dem är väldigt enkla att ah, låsa upp. Så ja. att det det känns, alltså spelar du spel kommer du låsa upp dem. Mm. Vare sig du vill eller inte. <laughs> du, ja men precis. Förutom Eng förutom Engubbe. Ja. Då kommer du dan får du välja att låsa upp. Okej, okay, dan får ja. du kämpa lite för. N nej, men, men du nej. får välja att låsa upp. Ja ah, okej. Okay. Ja, de andra kommer du låsa upp som <laughs> vanligt. Ja, du är liksom det det bara det händer bara. Ja, ja. så och och det är Artefakt sån magiken. Ja. Det finns ett speciellt mynt. Mm. Eh och du behöver 10 av det myntet. Mm. Ta dig till en speciell portal, ta dig till en speciell dimension och köpa magiken där. Ah. Inspecial shopp. Ah, okay. Ja okej. Ja. Eh det myntet är väldigt väldigt rare. Ah. Ja, och så finns det massa andra saker man vill ändra det myntet till också. Ah. <laughs> så där, därför det är den gubben som oftast har längst tid och får. Precis, precis. <laughs> Men då Huntress eh äh, får, får du väldigt enkelt genom att klara tredje teleportern utan att dö. Teleportern är det du går till på banan för att starta bossfajten och komma vidare. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Så man då klarar tre banor utan att dö så mm. låser du upp Huntersen. Ja, ah, okej. Okay. Så det, det är simple enough. Ja, ja, jo, absolut. Ah, himla. Eh, och dan har då Strafe, Laser Glaive, Blink och Arrow Rain. Det är yeah. attackerna den har. Eh, okay. uh, Strafe är den vanliga pilen. Mm. Det roliga med den här pilen är att den är homing. Ah och en födelseform Hunter så som inte någon av de andra klasserna kan. Du kan springa och skjuta samtidigt med andra gubben. Ja. De andra kan gå och skjuta samtidigt men inte springa. Ah. Så det är ju också en födel då. Mm. Ja, ja. Men det är en glas kanon som archers brukar ha. Ja ja precis. Så att du behöver den movementen. Eh mm. <laughs> du har what är det laser glaive som skickar iväg en glaive ja. som studsar mellan fiender och när de är tillräckligt nära och gör massa damage. Ja. Eh du har blink. Så med en transporter Dodge. Ja, yeah, ja. Yeah. Och sen har du Arrow Rain. Du yeah. trycker trycker på R-knappen så flyger du upp i luften så att du får en overview och ah. så kan du välja vart du vill lägga din uh, Arrow Rain. En liten so sån AOE effekt liksom. Ja, jomen. Ja. Yeah, yeah. De två itemsens jag rekommenderar att du ska fokusera på om du vill spela Huntress effektivt, mm. det är medkit för defense. Ja. Yeah. Medkit healer efter att du blivit skadad. Ah. Så att du får en smäll och sen börjar han hela sakta upp. Ah, okej. Okay. Så fullt med medkits och du har nästan full hälsa direkt när något slår dig. Ja, okej. Okay. Perfekt. Yeah. Sen ska du ha Soldiers Ringen för du behöver attack speed med bågen. Ja, ah, okej. Okay. Går vi över till Mercenarin? Eh, så är den lite krångligare att få tag i. Mm. Du måste hitta en portal, The Celestial Portal. Ooh. Och När när du har hittat den så tar du dig till Desolestield Mansion. Mm. Och där ska du hitta en obelisk mm. och offra dig själv så att du dör. Och okay. då får låser du upp mercenaryin ja, ja. till nästa runda då. Ja, okay. ja. Ja, okej. Ja, ja. Japp. Som jag sa, dubbelhoppa, jättebra. Eh, uh, Lasesvärd, tre attacker. Den tredje attacken gör mycket mer skada än de två första då, så det blir en combo ah, attack. Ja, ja, ja, ja. Sen har du whirlwind. Ja. Vilket är helt underbart. Och sen har du Blinding Assault som är din Dodge Dodge då fast det är ju även en attack med mercenaryn eftersom du du har svärd. Ja, precis. Så när du gör den så slashar du saker också. Ja. Du kan göra den 3 gånger direkt efter varandra så länge du träffar en fiende varje gång. Ah. Annars blir det bara en gång. Ja, ah, okej. Okay. Eh och sen har du Eviscerate som är ulti då istället för mm. Rain. Precis. Och det är alltså en flurry mayhem av slag du gör på en fiende. Uh, eh yeah, yeah, fantastiskt roligt. Eh favoriterna då för för Mercenarin är Medkit igen. Ja men. Eh självklart Soldier's syringe. Ja, yeah, för du vill ha så mycket attack speed som möjligt. Precis, men något som är jätteviktigt. Yeah. Det är itemet Backup Magazine. Okej. Okay. Det ger din andra skill, Madrod left clicken. Ja. Eh yeah. ett extra ammo. Okej. Okay. Och på på mercenary är det whirlwinden. Ah. Så att du om du skaffar ett antal extra magasin ja. så kan du bara whirlwinda whirlwinda whirlwinda <laughs> efter varandra och, och slå på allt omkring dig. Ja, vilket blir en jättefördel plus att du rör dig snabbare när du whirlwindar framåt. Ja, ah, okej. Okay. Så jättebra att ha den. Mm, mm. Hade du skaffat den på till exempel uh, Huntressen då, ja. då hade du fått uh, Laser Glaiven, den som studsar mellan fina. Precis. Jag hade det var fantastiskt roligt. Jag jag var inne i en uh, match då med Huntressen. Mm. Och jag hade fem stycken extra batterier. Den här glaiven är stark ja. och och jag hade två bossar spawnade jämte varandra. Så jag tömde ju mitt magasin på alla de glavesen så ja. de studsar ju mellan dem konstant och vad som brutal skada. Skithaftigt. Och det är också det att det det är ju random generated vilka bossar, vilka Jajamän. fiender Jajamän. och såna här grejer. Mm. Ju längre du kommer, du får achievements för olika saker du gör, när du hittar saker, mm. hitta mer information om fiender, hitta nya items och sånt sånt där. Yes. För varje achievement du får förlåser du upp nya saker som kan spawna i spelet. Okej. Okay. Allt från items i bossar till till fiender och såna här grejer. Det är rätt häftigt. Alltså det alltså ja, konceptet. Ja, jag, är jag, gillar, jag gillar, ja, det är jag gillar det koncept jättemycket. Alltså Aj, det det ju, ger ju återspelningsvärdet väldigt det blir det blir större varje gång du spelar det då. Ja, precis, till. precis. Och, och grejen att jag är inte har din närheten av alla items än, så Nej. det är jättehäftigt. Och sen då förutom de här fyra skillsen så kan du hitta en equipment Mm. också. Som jag nämnde då så så kan multi som ett exempel då ha två såna equipment, men det Jajaja. är den andra klassen som kan det. Ja. Och och det är allting från att uh, den här ger dig vingar så du kan flyga. Ah. Eh, uh, den här är en jättefet laserboll som exploderar ju brutalt skada. Mm. Det här är en scanner som skannar hela banan och visar dig frågetecken som visar vart alla saker finns inom en viss tidsperiod. Ja, ja. Och så här massa hjälpmedel. Så även såna items är ju helt stöttsköna att hitta. Mm. Och och det finns ju massa såna roliga items så som ger dig en extra arm men kniv och nej så fan eh, Tesla coil <laughs> så alltså sjukt. Och just det, ingenjörens turrets. Ja. Alla de här passiva grejerna som du plockar upp till ingenjören, ja. de skillsen får din turrets också. Okej. Okay. Så han blir ju helt sjuk i en game. Ja. Det Nej, <laughs> ja, jag förstår. Bossarna som finns alltså, det det är allt ifrån så här gigantisk stor tekanna till Stone Titans brinnande gigantiska ormar som täcker hela skärmen och och grejer. Ja. Och ju längre du kommer desto svårare blir det. Ja. Det har två svårigheter som ökar konstant. Eh ja. det blir svårare ju längre du kommer med banorna. Mm. Sen har du en timer. Så om du står still och stannar på första banan mm. hur, liksom länge mm. då går svårighetsgraden upp på grund av timern tickar ah. hela tiden. Så du kan inte mygla och göra det starkare. Nej, nej. Det blir fortfarande Det blir fortfarande svårare liksom. Ja. ja. Så nej, det här är ju ett spel som jag spelar varje dag i till. Mm. Och är törstnöd. Och då, och då pratar vi, vi vi pratar väl ändå early access här vet du. Ja, ja. Så det är inte färdigt än. Nej. Det kommer så mycket mer till där. Ja. Eh jag jag det får ju mig ju utsökt att tänka på ett annat spel som jag inte har spelat. Eh på på det sättet som du liksom pratar om det. Ja. Eh och det var ju Immortal Redneck som vi pratade om för ja. två, må två månader sen. Ja, jo men ja. också ett uh, shooter uh, Random, randomly generated uh, uh, roguelike. roguelike spel. <laughs> ja, precis, ja. precis. Uh, och grejen är att hur skulle du göra liksom jämförelsen? Jag tycker Risk of Rain är bättre. Ja. Ja, absolut. Ja. Men jag tycker fortfarande att Redneck är ett fantastiskt roguelike shooter spel. Ja, ja. Men jo, jo. en sak som Risk of Rain vinner så gigantiskt stort på yes. och det nämnde jag ju om Redneck också. Ja. Och det är att i Redneck är prompt single player ingen co-op. Nej, precis. Och, och grejen är att det det är det enda jag tycker att Redneck saknar. Jag ja. hade velat ha ja. det i co-op. Mm. Och nu finns ett bättre i co-op. Ja, men. Ja, men och det här är faktiskt snyggare också i Discovery. Ja, okay. Fasten man kan vid första anblicken tycka att vad är det här för grafik? Ja, ja, men man vänjer sig och den blir mysig och jag är faktiskt uppskattar den grafiken nu och det gjorde jag inte första halvtimmen skulle jag säga. Ja, ja. Men nu helt underbart och jag tycker jag förstår verkligen varför de nämnde så jag den här grafiken och dylikt mm. för jag ligger över 100 fps konstant. Ja. Och det är även då när vi pratar om hundratals fiender och attacker ja. på skärmen. Ja, men precis. Så det jag är jättenöjd. Ja. Ja. Ja, cool. det, ja det det är det är häftigt. 10 är häftigt. av 10 på ja. Risk of Rain alltså. Ja, och det det här det här varit ett spel som liksom helt hade gått under våra radar fram tills förra veckan egentligen. Ja, precis, precis. Och det är det är ganska intressant också för att det är väldigt många reviewers och fans mm. av Risk of Rain 1 som inte hade han blekaste om Risk of Rain 2. Nej. Anledningen är faktiskt att de har inte gjort någon vidare reklam. Nej. Har du inte följt eh vad heter det spelutvecklarnas egna blogg? Ja, ja, så har du inte vetat det här, men på bloggen så har de informerat och berättat mm. att de arbetat på det här projektet och började 2017 någon gång tror jag det var. Mhm. Mm och så så man har kunna få lite information. Mm, det är ju lite samma sak som de har gjort med eh Vampire the Masquerade 2 nu. Ja, det kom också bara helt out of the blue. Ja, i men fast egentligen då om man tänker efter så har det ju inte varit out of nej, the nej, blue. Nej nej nej nej. Det är ju bara att det normala spelan. Ja. Vi följer ju inte en speltillverkares personliga blogg. Nej nej nej nej. Det det är liksom Och Nej det samma, precis det är ju samma sak med där med med med Vampire Masquerade ja. så de har ju de har ju skrivit om det i liksom liksom utvecklingsbloggar och såna ja, sånt men man. men det är ju ingenting som den som, normala spelaren, den normala spelaren ser liksom Det är det normala spelaren vad vad ser vi FZ nyheter ja, men ja, men <laughs> precis det är ju så <laughs> det, det det är väl en mungefär där man ligger för ja. att det poppar ju upp överallt ja, i finet och, och sånt där Ja ja ja precis så att det igen menar jag inte inat Jag vet inte där. <laughs> jag menar jag skulle sagt igen. Jag, jag kopplade igen i mitt ja. huvud utan jag kopplade inte att du sa in. Nej, men det gjorde <laughs> jag. Ja, ja ja. Okej. Ja, nej. Ja, det finns väl lite roliga saker på inet också ja. i sig men. Och sen en fantastisk sak som vi vi nämnde senast avsnittet av Risk and Raino. Det mm. var ju att den här dealen med inom 48 timmar så mm. fick du två kopior för ett pris. Det är ju jättebra. Amen. Och vi vill se mer av såna saker. Ajemen. Och tack vare den här reklamen som de har fått av att ha gett ut två stycken ja. så har de under första veckan sålt 650 000. Det är jättebra. Ja, alltså de har 650 000 spelare första veckan. I, i ett spel som de knappt gjort någon marknadsföring för. Ja, det, det är liksom wow. Då, då ser man ju kraften på vilken liksom, marknadsföring det är med att sälja två spel på det här sättet. Ja. Nej, det är, ju alltså, det. Det är det, det, helt ett, lysande. Mm. Nej, det är ja, mer mer sånt helt enkelt. Det marknaden talar ju för det. Aj man, visste det är så. Ja. Nej, som sagt, jag är jättenöjd med Risk of Rain 2 och jag kommer fortsätta spela det. Och för alla er som inte vill spela det själva, mm. men inte har en vän, kom in till Discorden. Jag spelar det underbart, jättegärna med er. Ja. Det är hela tiden konstant också. Ja, precis. Jag skulle spela ett annat spel under den här veckan också hade jag mm. faktiskt planerat. Mm. Men jag har inte ens, jag har installerat dem men jag har inte ens startat dem för att jag har fastnat i Risk of Rain istället. Ja, det är ju lite det är inte samma sak som jag har gjort med Magic the Gathering de senaste Jajamän. veckorna. Det är å oh, herregud. <laughs> ja. ja, nej men det det var jag hålla och säga om Risk of Rain 2. Jag tycker vi får gå vidare och släppa det för 90 minuter. Ja, ja, nej, nej, vi vi hoppar vidare då och jag tänkte prata om ett spel som heter Ghost of a Tale. Ooh. Som är ett spel som släpptes hyfsat nyligen och är gjort ut av företaget SeathCG. Okej. Okay. Det finns släppt till allt möjligt. Det finns till PS4, Xbox One och till PC. Och, och på PC så finns, verkar det finnas till PS4 exakt alla plattformar det finns i PC. Ja men det är ju närjs nice nu när allt gnäll om olika plattformar och sånt där är igång. Precis. Här kan du välja. Här kan du välja vilken du vill. Du kan ha och ha det på Origin som jag spelar det på. Ja. Eller det finns på Steam och det finns på eh GOG till och med. Ja. Så att ja, se det där, finns det finns lite överallt. Ja men. Och vad vill du bråka? Ja, det här är ett ett, ett stealth spel. Ja. Med stor stor emphasis på ställt alltså vi snackar nästan bara ställt. Aha. Men vi kommer in på det lite senare här. Det det, det hela utspelar sig i en uh, i en värld där uh, råttor styr eller i alla fall där de uh, är ehm uh, den den stora alltså uh, vad man säger skurk villain uh, the empire liksom om du fattar vad du ja, ja. tänker. Eh uh, du spelar inte som en råtta utan du spelar som en mus i den här världen och det märks väldigt tydligt att det är en rått rå råttornas värld och inte mössens värld för att allting är större än vad du är liksom allting är i storleken på rottorna ja, istället för ja, storleken på mössen då. Det är, det är ju klart att rottorna i i en rått- och musvärld ska vara the, the big oppressors. Ja men precis. <laughs> och det är lite det är lite så att i vanliga fall så ser man liksom ja men eh, den här personen bra den här personen dålig och det är så du ser det på på allting i början av spelet också men allt eftersom spelet progressar och du kommer längre fram i spelet så börjar du inse att det finns en komplexitet i båda båda de här sidornas så att och se på eh, sin liksom sin sätt på på den världen man lever i. Ja, men det är samma sak i Star Wars. Ja, men så. Jag menar om man ska om man ska dra det hårt fint på Star Wars ja. så så är ju det rebellerna som är de onda. Ja, eh imperiet är ju liksom de de stora ledarna. De stora ledarna och, och, och rebellerna är terrorister. Ja. Fakt egentligen. Egentligen är det så och det Nu tycker ju jag rebellerna är lite skönare ja, än de va? står väl kanske för lite bättre saker precis. än en en MP egentligen men det är ju precis som du säger det blir ju liksom det blir ju lite en gråzon när du börjar gå in och kolla på ja, liksom Ja, om man analyserar lite väl mycket. Precis, ja, precis. Det han allting handlar ju om vilken vinkel du tar det från. Ja, och det det som är häftigt här och mer det spelet då är att du får själv uppleva den här liksom förändringen i S sättet att se på saker. Ja, men vi hoppar eh, alldeles för långt i förväg här. Jop, du startar jop. spelet som en en fängelsehåla och du spelar som den lilla söta rädda musen Tilo. Ja, ah, Tilo som är en en minstrel, alltså en en person som går runt och spelar musik. Jaha. Att, du är inte liksom den här stora buffa hjälten som eh, Freedom Fighter utan du är du är en liten söt liten mus mm, som så musiker. musiker ah, ha, ha. Ja bra. Ah ja, att jag inte gjorde den kopplingen själv. Jopp. Eh ja, man vet inte riktigt varför man är där från början av spelet och sen så det enda du vet är att du behöver hitta din fru. Ah. Eh din maus spouse så att säga. Och du ska det, det är det du vet du är instängd i en cell och det första som händer är att du får ju liksom gå runt i den här cellen och lära dig lite basic kontroller kontroller och en liten tutorial där liten smått samtidigt visa världen. Precis, samtidigt som du också då liksom hittar eh, små äppelkärnor och sådana saker som du äter och eh bröd och sådana saker för att fylla på din fylla på fylla på din hälsa. Ja, jämman, jämman. Någonting som tickar ner hela tiden också då. Det Sedan så hittar du i den här cellen som du är i, du hittar lite bröd och under det brödet så finns det en hemlig lapp och under den lappen så finns det en nyckel så du kan ta dig ut ur din cell. Aha. På den här lappen så står det att eh, möt eh, ta dig ut ur fängelset och möt mig på det här stället. Och sen så vet man inte vem det är som har skickat den. Man vet det, inte vem det, det är, är, som är som har gjort det. Precis. Ah. <laughs> Nej, jag får sluta då. <laughs> Nej, det var bra. Jag gillar det. Jag älskar det. <laughs> Så att ja, men det det blir lite liksom mysteriet då. Ja, men vem är det som vem är det som har hjälpt nu ut ur den här ut ur min ut ur min bur och vad ja, vill jajamän. de med mig liksom? Ja, man blir ju lite nyfiken. De liksom ja, öppnar upp nyfikenheten i för storyn. Precis. Så att det är det storyn är inte superstark i det här spelet. Det är ett det är ett indiespel och det tar väl kanske 10 timmar att ta sig igenom main storyn så att det är inte superstort heller. Men det greppar dig lite med ett mysterium hela tiden. Ja, ah, men så inte nice. Så att du det är inte en komplicerad och djup story egentligen, men du har alltid ett mysterium att jaga på något sätt. Aha. Och det det tyckte jag var in, intressant och och lite spännande. Och det ja, du kommer ju då du, du använder ju den här nyckeln då för att komma ut ur cellen helt enkelt. Ja, men sjukt klart. Du, du kommer ju ut ur den här cellen och ser att eh, okej okay, Och det är här som liksom spelet kommer börja då. För att precis när du öppnar dörren så är det väldigt gnissligt gång igen så att du alertar vakterna som är runt omkring och Aha. det här är då första gången som du får se en av rottorna komma. Och jag höll på att baisa ner med första gången. Det, <laughs> okay. För att det här kommer liksom du springer runt och är lite mus då inte du har inte liksom inte riktigt upplevt någonting än Nej. förutom att se att ja ah, men allting är liksom lite större än vad jag är. Och sen helt plötsligt kommer in de här rottorna som är minst dubbelt så stora som dig och du springer runt i det här murspektextivet så att du har kameran ganska nära marken så rottan ser ju ännu större ut när han kommer. Jaha. Och jag fattade inte att man skulle springa och gömma sig först så att jag stund jaha vad är det som händer nu och sen så kom den här rottan och bara slog skit i nu. Det är ju underbart. Eh tanken är då att man ska man ska vara lite klippskare mot jag var och fatta den här grejen att du ska gömma dig i olika lådor. Jag förstod att man skulle gömma sig i lådan. Jag förstod inte hur du skulle göra det. Aha. Den du måste hålla in snikknappen för att gömma dig i en låda annars står du bara och försöker ta sakerna ur den. Okej, okay, jag har det klart. Det är klart. Så att hela hela det är ju här också du blir introducerad till grundmekaniken i spelet och det är ju stealth. Du kan inte slåss mot drottarna. Även om du kunde slåss mot drottarna så hade du inte haft en chans för att du är du är, du är så liksom Ja men precis du är, du är du är, du är du har inte en chans mot deras stora fysiska fysiska övertag. Nej. Så att det du får göra är helt enkelt göra det som som som mössen gör bäst. De är smartare än rottorna är och gömmer sig istället. Ja men lite mer snikig och lite mer stealthy så där. Så att du hoppar in i en låda, gömmer dig och sen så går den här rottvakten bort och och sätter sig och sover faktiskt. Som alla vakter gör i spelet, av någon anledning. Ja, det det är faktiskt den enda som står och sover eh, i det här spelet ja, som ja. jag som jag har stött på hittills då. Ja, i man, i man. Annars är ju det en väldigt klassisk det, grej att det det. alla vakter sover. Ja, jaman. jag så vad hittar de personalen? Ja, jag tella lei faktiskt. Jag jag hittar en det finns en till en till vakt som sover. Mm. Problemet är att den här vakten sover för att han har druckit sig full och blivit inlåst i en cell. Men herre gud. Det det liksom vad är det för vakt? Jag vet inte. Mm. Oh. Oh. Ah, ja. Ja, ja men. Ja, ja, det det är ineptitud helt enkelt. <laughs> men det det är här man börjar få liksom den här känslan och, och hela spelet är verkligen dränkt i atmosfär och det är där som det här spelet briljerar. Du verkligen känner dig som den här rädda lilla musen som springer runt i en värld som är alldeles för stor och och mäktig för dig. Ja, i man. Så att eh, tanken är ju då att du ska inte kunna slåss mot dem här utan du ska smyga runt och vara Stelthide enda det enda problemet jag har med stealthmekaniken i spelet egentligen är att du vakter hör dig fortfarande när du smyger. Okej. Okay. Deras alertmätare går i, går bara helt enkelt inte upp lika fort. Aha, så så istället får du brottas de. Så du får ha lite brottas samtidigt som du blir långsammare när du smyger och du måste stanna lite lite då och då ändå ärm fast du smyger. Så att det, det blir nästan lättare i spelet om du skiter det och smyga och spurta stannar spurta stannar spurta stannar spurta stannar ah ja det är lite syn när, när mekaniken krockar på det sättet Precis en annan mekanik som jag tycker är intressant och rolig med det är att du har ett sprint alltså du kan ruscha ja ah. för att liksom ta dig ifrån vakter och gömma dig någonstans det det är så du gör om du blir på påkommen så är det väldigt väldigt svårt att göra någonting åt det Eh det det går att hitta flaskor som du kan kasta på fienden och knocka ut dem tillfälligt men de blir inte ut knockade en särskilt lång stund. Så att de och du har bara se si och så många flaskor eftersom det bara finns se si och så många flaskor och varje gång du kastar en flaska så går han sönder. Ja, det är klart. Det är en flaska. Det är en flaska. Så att och och då blir det då blir det lite så att om vill du ena ha kvar så mycket som möjligt för ett sefall du kanske behöver dem till ett pussel senare eller göra en sektion lättare senare då så de håller du gärna ifall du inte blir påkommen eller så. Men det lättaste är då att sprinta iväg och ta sig utanför deras line of sight och gömma sig i en låda för då hittar de inte vart du är eller i en tunna eller vart du nu kan gömma dig då. Aha. Så att är du utanför deras line of sight och gömmer dig så kan de inte se vart du är. Och men samtidigt då också om du försöker gömma dig när du är i deras line of sight så säger spelet till dig att du kan inte gömma dig för att de ser dig. Då är man, då är man så att där... ja, det det är ju ändå ganska obvious. Jag ja, menar ja. om någon står och tittar på dig och du hoppar ner i en tunna, pre han vet att du är i tunnan. Pre precis. Pre precis, precis. <laughs> där där det blir lite utmaningen i det här då är att din hälsobar är samma som din stamina bar. Så att om du har lägre hälsa så kan du inte springa lika långt. Aha. Har du hög hälsa så kan du springa längre för att då kommer en din hälsomätare är en gul ja, en en gul bar med mm. med som det brukar vara i spel liksom. Ja, en mätare. Ja, och sedan så finns det en röd mätare då som tickar neråt i den här eh när du springer när du sprintar då. Och när den är när den är full den här röda mätaren då så så kan du inte springa mer. Ja. Men har du låg hälsa så kan du bara ruscha fram tills det är att hälsan tar slut då medans du är full hälsa kan du ruscha fram tills att hälsan slutar på den fulla mätaren så att. Det är en rolig mekanik. Jag tycker att det är en ganska rolig mekanik. Framförallt så är det också ett sätt att vilja se till att du äter hela tiden. Du hittar de här äpplena och du hittar frön och såna saker lite överallt. Eh men du vill inte bara äta dem när du blir attackerad för att du kommer kunna vilja använda din sprintteknik för att inte bli upptäckt och man såna här. Så det blir det utökar komplexiteten lite granna. Blir lite och, mer taktiskt. Och din hälsa går ner tyckar långsamt ner allt eftersom du går och inte äter någonting alltså du är hungrig då. Mm. Så att man kan egentligen se hälsan hälsan som både en hälsosmätare och en hungersmätare på samma gång. Ja, i man. Så att det jag tyckte att det var en väldigt liksom intressant del i mekaniken framförallt också tillsammans med stelfdelen då. Just eftersom du blir belönad ju stelfigare du är. Och det är precis det du behöver ha i ett stealthbaserat spel. Du ja, behöver precis. liksom bli belönad för att inte springa runt. Man vill ju ha en anledning till att göra det. Precis, precis. Och det blir ju så då att eftersom den centrala mekaniken i spelet är samman sammankopplat med med eh, känslan du får i världen så blir det väldigt mycket så att det utökar du får liksom du lägger ihop spelets mekanik tillsammans med grafik och val i liksom att du har den här den outlooken på på världen som du har allt allting är så stort och så runt omkring dig och allting tillsammans får det jag känner dig väldigt väldigt liten och väldigt smygig så att allting blir liksom det gifter sig på ett så bra sätt i sammansättningen är ja. komplett. Ja, men precis. Alltså game gameplayet gifter sig så bra med känslan alltså och, och storyn i spelet så att det det blir väldigt eh, det det är väldigt ofta som man kan tänka tycka att eh, ja men den här spelmekaniken eller det här det här delningsspelet tar mig ut ur spelet lite, lite granna ja. för att det är inte så här som folk hade reagerat i den här situationen eller såna saker. Men det här spelet gör det rätt helt enkelt. Där där emot missar är ju att det kanske inte har en så djup story och så som kan driva dig framåt utan det som driver dig att vilja fortsätta spela är är känslan du får alltså den här gameplayet gameplayet och den här vad ska man säga eh atmosfären som ja. du får ifrån spelet så det är liksom det är som drar dig tillbaka hela tiden att men det är lite mysigt att vara i världen just eftersom det ja då det, det det är den världen det är ja. och det är ju det, det är bra <laughs> ja, men precis. Så att det ja, nej men det, det, jag blev väldigt imponerad av att de kunde liksom gifta ihop allting så där. Det som den där där emot, det som spelet där emot faller på är att varje gång som du hittar en ny vänlig NPC så kan du ge dig fan på att du kommer bli skickad på ett fetch, fetch quest till dem. Ja. Mm. alltid färdquest. Ja. Och det och sedan så är ju också det är ett inför företag så att de har ju använt samma områden om och om igen. Tar det ska du ta dig härifrån så får du gå dit och sen får du gå tillbaka för att du har andra saker som du behöver göra där. Det är ett ah, annat färdquest. Ja, jag gillar inte när man äh, repeterar och tvingas med att springa tillbaka till samma områden om och om igen. Nej, speciellt också eftersom det inte finns någon som jag har hittat hittills någon bra genväg tillbaka utan du måste ta dig tillbaka genom alla saker som det visste, det är designat att du ska kunna ta dig dit från båda olika hållen. Men det finns vissa punkter som jag känner att okej, okay, men det här det här pusslet är designat att komma från andra hållet. Det är inte tanken att jag ska gå tillbaks här egentligen. Så att det ja, finns okay. Det finns lite sådana saker som jag tycker att mm man kunde ha gjort vissa ha gjort saker bättre. Saker bättre. Men, men men generellt Men generellt sett så tycker jag alltså att spelet är väldigt väldigt mysigt och det är väldigt väldigt värt dem det det kostar inte så mycket pengar heller vilket mm. är det det kostar 200 kr ungefär. Ah. Så att det kan vara värt det för att få den här lite mer unika upplevelsen i att gameplayet gifter sig så bra med centrala liksom med med äh, estetiken och liksom hu hur de vill att vi ska uppleva spelet. Ja, Emma. Så att det ja nej, det, det men det är väl det är väl det egentligen som som uh, jag liksom jag tycker det. Ja och sen står det ändå att han inte är så jättestark heller. Ja. Så att, ja, det har jag tyckt att, ja, nej. Men det, det, ja, det tar ungefär, som sagt, tio timmar att spela igenom det. Jag skulle gissa på att det tar ungefär dubbelt så lång tid ifall du verkligen, verkligen, verkligen vill hundra procent av allting. För det finns massa collectibles och det finns saker som ut expanderar världen. Som, det finns böcker du kan läsa, du kan hitta och ta upp. Och sedan så finns det eh, rosor som du vill plocka för att få mer information utav om din fru och eran relation med varandra och såna saker då. Ja, okej. Okay. Så att det ökar hela tiden allt eftersom du tar dig genom spelet så kom, känns... kommer du ihåg minnen liksom och såna saker. Ja, men det känns ändå som ett litet av ett måste i ett stridspel att du ska ha lite collectibles och sånt att kunna mm. liksom du du måste göra lite roligare saker för att hitta dem och så. Precis. Och sedan så finns det också faktiskt du kan hitta förklädnader som blir också i sin tur blir lite av ett fetch quest för du hittar liksom för du hittar beskrivningen på ja men det här är förklädnaden för den här personen och sedan så blir det ju liksom en lista på checklista på saker som du behöver för att kunna klä ut dig till den personen ja, okay. och sen och det är klart då måste du fetcha måste alla de måste du fetcha alla de grejerna och ja det är så att ja, det det är lite sån det är lite såna saker som Det låter för mig tycker jag att det låter som ett väldigt intressant spel mm. men det är inget spel för mig på grund nej. av att jag gillar inte de elementen som är i spelet men jag nej. är ingen direkt stealthspelare egentligen. Nej, nej. Jag jag tycker ju att det finns väldigt mycket med spelet som är bra men jag tror att det hade behövt det, det hade behövt lite mer lite mer. Ja precis, lite lite mer och utvecklat eh, på de här ställtpustarna lite gärna. Ja, himla. För det blir väldigt mycket eh stå, stå stå bakom ryggen eller följ följ någon väldigt väldigt tätt bakom som att du jagar deras fisare liksom. Ja, himla. Eh och sedan gömde i låda vänta tills han går förbi tar det vidare. Mm. Det är väldigt många såna delar. Och sedan eh, ja, sen senast finns det en sak som kommer. Jag tänker inte spoila det, men det finns en sak som kommer som förstör lite av stealth-biten och det blir helt plötsligt då i andra halvan av spelet mer en bara en först bara först quests. Ja, okej. Okay. Ja, det är eftersom lite som det mindre. förstör lite utav stealth-delen då. Men utöver det så så kan jag faktiskt rekommendera spelet just efter som jag tyckte att det hade en så bra du har en så bra, bra, bra grund. Ja, precis, du har en så bra grund att stå på och det har en sån bra atmosfär och jag vill jättegärna se det här företaget utveckla sina idéer och kunna arbeta mer för att det är ett indreföretag så man förstår att resurserna inte fanns där. Ja, och sen är det så här också med indreföretag så är det ofta väldigt alltså det är det är väldigt vanligt att man har nytt folk också mm. som inte är mm. varma i gemet. Precis. Och det är klart att första spelen du du måste ge dem en chans till att liksom lära sig och kunna göra ett bättre sen. Ja, precis. Och så att ja, det är mitt det det det det, det är väl det jag kan säga. Det, det det är definitivt inte ett spel för alla, Nej. men men är du intresserad ja, framförallt om man är intresserad utav eh musicians ja, eller om du är intresserad utav eh, spelmekanik som gifter sig väldigt bra tillsammans med atmosfären och storyn? då då då tror jag att det här är ett spel för dig att titta på i alla fall och få inspiration för. Ah, ja, men det låter ju bra. Så att det det, det tror jag. Och det finns på som sagt, det finns på lite allt möjligt. Det finns på Xbox One, det finns på PS4, det finns på PC. Så att det går att få tag på. Jag återigen också ett spel som jag tror är rekommenderat att spela med en gamepad för att det känns som att det är utvecklat för det, men det går alldeles utmärkt att spela det med mus och tangentbord också. Och för cirka 200 kr ja, la mer rim med pris. Ja, Emma. Ghost of a tail. Ja. Yeah. Nice, nice, nice. The mouseychen game. The mouseychen game. Precis. Kolla upp det. <laughs> ja, ett väldigt musigt spel. Ja, där är slutet. Ja, <laughs> men med det så tycker jag att vi slänger oss in i ett litet nyhets svep. Yes. Och det har ju hänt någonting lite tråkigt. Ja. Det är nämligen så att uh, spelföretaget bakom spelet som inte är färdigt, mm. Breach. Ja. Som är ett uh, action-RPG som uh, har stilen 4 vs 1. Ja. Vilket är lite intressant. Mm. Uh, Singelspelaren, han som är ensam, han får ju även hjälp av AI och massa sådana här ja. roligheter. Ja. ja. Men i alla fall, vi är inte här för att prata om Breach. Nej. Det är nyheter. QC Games, spelföretaget bakom det. Mm. Eh startades 2015 av ett gäng BioWare för det anställda. Ja. Nudde det här då och Breach har blivit populär under alfa och beta och såna här saker. Mm. Så det är väldigt tråkigt att det här spelföretaget nu då ska lägga ner. Ja. Sluta helt enkelt. Ja, det är faktiskt väldigt väldigt tråkigt. Ja. Eh det har gjort fansen oroliga, vad händer med Breach? Ja. Det vet vi inte. Faktiskt. Nej. Det det är inte det är inte 100 säkert att Breach är lagd. Nej, är det inte Nej. och och så. Utan de säger själva att de inte är helt säkra men att de arbetar på en bra lösning. Ja. Om de vad... en bra lösningen är att de lägger ner spelet eller att de hittar ett annat företag som kan fortsätta det, eller vad det blir, det har vi ingen aning om, Nej. men de har lovat att de kommer med mer information när de själva vet. Okay. Ja okej. Ja. Så det, det är svårt att säga någonting om man inte vet själv än. Ja, men så är det ju. Ja. ja. Så det är nyheterna om om QC Games och Breach. Ja. Det det påminner mig om om det det där du pratade om Breach här. Ja. Uh -huh. Det påminner ju lite om det, spelsättet som finns i det där spelet <laughs> som ja, vi spelade förtag tillbaka. Ja, typ Space någonting. Uh -huh. Ja. Ja, nu kommer inte ihåg. Riktigt exakt vad det hette. Åh, oh. Space Lord heter det. Ja, precis. Jag bara satt här och väntade på att du skulle hitta det men ja, jag tänkte ja i alla fall säga. Ja, ja, du får säga. Ja, precis. Ja. Annunit att jag vet vad det heter. Det är ju för att de har tagit tema deras tema låt är en av mina gamla favoritrocklåtar. Uh, ja, ja ja. Space ja. Lord. Ja. <laughs> Så att okej, okay. ja nej, men precis. Det det vad det är från eh och det det är lite samma sak det är för då har du också en spelare som kan hoppa in i det som egentligen är ett Pv. Ja, i man, precis. Och då får du ju han mot då blir han liksom antagonisten i i frågan. Ja. Det liknar nånting det här. Precis. Och men men här är det den centrala mekaniken istället för att en bonus feature som i de andra. Ja. Ja. Det är synd att det det blir så ibland, men ja, i, men ibland. Ja, det gör det hända sånt. Det finns inte mycket man kan göra åt det. Nej. Det finns andra saker som är jättesynd också när när det kommer till spelvärden och och nyheter. Ja. Eh och det är ju den här ursäkta ordvalet men shit stormen ja. på internet över Borderlands 3. Ja. Alltså vi vi pratar ju väldigt mycket om det här med att gnälla på rätt saker. Mm, mm. Jag tycker ju att ska du göra en shitstorm och börja sänka betyg och grejer för ett kommande spel. För ett spel som du gillar. Exakt, då ska du inte göra det för att de säljer det på fel butik. Nej. utan gör det om det är ett dåligt spel inte ja. för att du är missnöjd med att de väljer en bättre butiken Steam. Nej, nej. Det är nämligen så att shitstormen handlar om att Boardlands 3 kommer vara Epic exclusive i 6 månader. Jo, ja, det är ju det också. Att det kommer vara Epic exclusive i 6 månader. Jo, men det innebär ju att Steam fansen är jättearga för att mm. de får vänta ja. och jag säger så här med köpte på Epic då. Ja. Jag förstår varför företag väljer Epic istället för Steam mm. för Epic Topic är mycket billigare att ha dina spel på än vad det är på Steam. Ja. Steam är för dyra både för konsumenter och speltillverkare. Mm. Enda anledningen till att Steam har så bra priser det är på grund av att de har rigga hela tiden. Ja. Ja. Det är alltså om ni kollar det så originalpriserna det är inga bra priser. Nej, alltså det det är ju typ standardpriser som i vilken typ GameStop eller så som Precis, helst. Precis, inga bra priser. Nej, nej. <laughs> jag tycker att 675 ja, men jag tycker ja. som alla spel. Ja, jo. Det, det det är inte bara Steam. Nej, nej. Men jag gillar ju Epic på grund av att de pressar priserna och de <laughs> hjälper även speltillverkarna mm. tar bara early access skillnaden på priser i procent hur mycket företagen tar från tillverkarna. Ja. Så förstår man varför folk går över och ämnar Epic. Mm. Och jag förstår ju alltså jag förstår ju mycket väl också varför Epic passar på att göra massa exclusive deals och grejer för att de tjänar på det och ja. de är ett vinstdrivande företag. Det är klart att de tar spelen de kan. Mm. Både det som är lite tråkigt här nu är att både Epic och Steam eller Valve då ja. gjorde mig lite besviken nu med GDC saker och lite efter det nu då. Och det är att det fanns en det fanns en Valve hade ju självklart en presskonferens grej där de ja, pratade man. med utvecklare om de här nya featuresarna som ska komma till komma till Steam för utvecklare då. Ja. Och det var en massa bra saker som de pratade om där. Bland annat var det en sån sak som att det ska inte gå review bomba längre på Jaha, Steam. Ja, du menar precis som de har gjort på Borderlands 3. Precis. Det ska inte gå. Nej, nej, ja det var ju kul att att det gick. Det funkar ju inte. Och det är ju övrig första besvikelsen. Och det andra blir då och den en annan sak var det också då att de jag jag tänkte så att okej, okay, men nu kommer de gå ut och säga det här ja men vi kommer sänka priserna för att matcha lite mer med konkurrensen som börjar dyka upp med Origin med liksom ja, och och Nitro, med Nitro och, och, Epic. och Epic då. Men det tog de inte upp någonting om. Så mm. jag tänker fortsätta ha kvar samma business model även fast den visar sig väldigt väldigt tydligt med att så många går över och är exklusiva på Epic. Ja att det ja att det funkar inte med det deras inte. längre. Nej, nej, nej. Men det är ju just det som är felet. Det är mm. ju att Steam eller Valve ja. har ju i princip haft ett monopol på den här tjänsten. Ja, inte det, långt ifrån. Det, inte det har långt... inte varit ett 100%it men, men det det är ju Steam alla har använt på grund av att det är de som haft störst. Ja, och sen så har det funnits så länge också. Och det är ju det blir det väl det som är det stora problemet här egentligen. Jag tror inte att så många egentligen har ett stort problem med Epic. De kanske tycker att det vissa saker är scam back moves och det är ju en av de här sakerna som de pratar om att de skulle försöka att eh ge mer frihet till till utvecklarna att välja ifall de vill vara exklusiva eller inte. Ja, är ju man. Eh, men det har de också runnit ut sagt att ja ah, men nej det skiter vi. Ja, ja men eh, alltså grejen är att vinstdrivande företag. Ja, jo precis. Och det är ju det. Man kan tycka att det är douchebagigt och jag förstår att man kan tycka det. Men då kan ju vi alltså får jag bara dra ett jättesjukt exempel? Mm. Ja. iPhone håller ju på sina saker. Ja, eller jag menar snarare Apple håller ju på sina saker. Ja ja, men jag du du det, det finns ju och det finns det ju sådana personer som mig ja. som avskyr deras businessmodell. Ja, i man. Och jag gillar det inte och därför vill jag då inte använda dem. Och det är ju lite samma saker känner här. Det det är förmodligen därför man ser det. och det faktum också att eftersom Steam har funnits så länge och har så mycket saker så är det väl många som tycker att ta inte bort det här ifrån mig för jag vill inte dela på mitt bibliotek jag vill ha mina saker samlade på en plats och framförallt när det kommer kanske då till att du har alla Borderlands spelen på Steam och sen så får du det 3D men 3an måste du spela på en helt annan plattform. Jag förstår tankesättet eller ja. Det gör jag egentligen inte men jag kan föreställa mig tankesättet. Ja, i man. Men grejen är men, att men men jag tycker ju jag tycker att jag var med i ett ja. samtal om ja. om just det här mm. igår. Ja. Eh uh, där bland annat Infast fästmö var med. Ja. Och hon sa en väldigt smart grej. Ja. Och det är ju det att om du inte vill ha dina spelbibliotek överallt, ja, så finns ju det faktiskt spelbibliotek som samlar allting på en plats, som till exempel Discord. Ja. De har ju en launcher i sig där de kan samla in de flesta spelen från din dator, vare sig mm. vart de kommer ifrån. Ja. Eh uh, sen kommer jag direkt nu på det här att vi har ju en vidja ja. Game experience alltså ja, då, alltså det finns ju ställen där du kan samla alla dina spel så du bara kan använda en launcher. Mm. Jo, det är då om ja. du, om du prompt vill ha dem på ett ställe. Jo. Till och med Steam ja. har möjligheten att lägga in spel i deras bibliotek som inte är Steam bibliotek ja. för att du ska kunna använda det som en launcher till alla dina spel. Precis. Så möjligheterna finns. Än en gång, gnäll på rätt saker. Ja. Jo, gnäll gnäll, i alla fall då på att Epic eh, ja, deras att deras, deras UI är inte för dig. Nej. Det hade ju varit en bra anledning till att gnälla på på den. Ja, alternativt att de har du kanske tycker att deras business model är du skick. Ja, jag men sånt är till... också en sak att gnälla över. Ja. Absolut. Ja, jo men som till exempel jag avskyr Xbox Live till PC ja. för att den UI är så urbotad hems. Ja, ja, den är värdelös. Så därför gnäller jag på den. Ja. Men det är ju ett rimligt sätt alltså den UI:n funkar inte för mig nej. som spelare, nej. jag använder den för att de har spelen jag behöver. Ja, precis. Men det är därför jag inte gillar den. Jag gillar den inte för att det är ett annat bibliotek. Nej, nej. Det, det är en annan launch, det är inte därför det utan hitta ja. rätt saker att gnälla på. Precis. Det ja. Ja. Ska har du någon god nyheter att prata om? Nånting lite roligare saker kan det vara. Eh, ja faktiskt det har jag. Men när, när vi ändå pratar om sån här liksom bibliotek och såna saker så tänker jag att jag jag vill nämna lite om framförallt nu när vi också pratar om Xbox här. Ja, Ivan. Det det är så att Microsoft har ju precis utanatserat en eller de har till och med Jo, de har utanatserat att de ska göra en en drös med nya förbättringar och funktioner till eh Windows 10:s Game Bar. Ja. Ah. Vilket är en eh, sak som du kan få fram om du trycker på Windows tangent G på din eh på din Windows 10 dator. Ja, okej. Okay. Och det här ska då vara en eh, sak som gör det med video capture och videosharing på cross platform med chat för eh med mellan Windows och Xbox Live. Ah. Och eftersom eh eftersom Microsoft håller på och jobbar så mycket på att få Xbox Live på alla möjliga olika saker så kommer det innebära att du kommer kunna spela du, du kommer kunna spela och chatta med voicechatta med folk från äh, men säg som sitter och spelar på en uh, Switch eller på en Android telefon eller såna saker. Ja det är ju as coolt. Det kommer du kunna göra direkt i ditt Windows. Istället för å, återigen där då Då då behöver du liksom inte ens Discord eller Steam eller någonting utan du har alla de funktionerna i Windows direkt. Ja ja, det är coolt. Det är jättekul. Jag kommer ju fortsätta föredra Discord skulle jag chansa det, på. Det kommer jag För också men jag har ju använt på grund av till exempel Sea of Thieves mm -hmm. så har jag ju testat på deras in-game prat och, och dyligt och jag ser ju fortfarande att Discord är oslagbart. Ja. Det är lika något. Jag har ju testat Steam's Mm. för de har ju också lagt in det i sin sin chatt och community. Yeah, yeah. Och alltså ingen av de här mäter sig ens i närheten av Discord. Nej, det men det är ju det är samma sak alltså det det är det är för sånt som att komma från var sin ända utav utav problemet. Discords eh, spelbibliotek har mycket att ha, ha, ha, har bygga arbeta på men deras voice chat är fantastisk och i vissa fall så Steams voice chat är inte jättebra medans då Medan deras, deras, bibliotek bibliotek är biblioteket fint. Ja precis. Ajman. Så att det det blir ju mycket ja. Ja, det beror ju på vad företaget i sig väljer att ha som första fokus. Precis, precis. Och så du vet, vi det vet vi ju att Discord är väldigt bra för. Ja. Ja. Och ja, en annan, det kan jag ta en annan liten snabb nyhet här också. Den är väldigt liten och väldigt snabb, men det är lite på samma bana här och ja. det är att eh, Civ 6 har lanserat en uppdatering som gör så att du kan göra använda cloud saves på cross platforms. Ah. Så att du kan alltså använda dina cloud saves i Civilis Civ Civ 6. Eh, Civilization 6 eh, för alla som inte vet vad Civ 6 är eh, på din PC och eh, spara där och sedan så kan du gå över till din Switch och fortsätta där du har sparat. Ja, det är ju perfekt. Det är ju den cross-console cloud savingen vi faktiskt har nämnt tidigare att vi vill ha. Precis. Och nu är den på väg. Nu är den på väg. Det är, det är första första steget in i framtiden här nu. Ajemen. Det är det fantastiskt. Ja men. Jag tänkte jag kastar in en tråkig nyhet. Ja. Ja. Eh ja. uh, Ubisoft. Ja. Eh uh, Starlink Battle for Atlas. Ja, just det, det läste jag om. Ja men, lite tråkigt. Det är ju nämligen så att du det är ju ett av de här spelen där du kan köpa figurer/leksaker till. Mm. Du kan köpa skepp, piloter och vapen och få in dem i spelet då. Mm, lite som vi pratade om eh uh förra veckan med med Skylander och såna där saker. Ja, precis, ja. precis. Och grejen är att det har gått fantastiskt dåligt på den försäljningen. Mm. Så nu har de tagit beslutet att de slutar tillverka dessa. Ja. Och alltså man förstår ju, känner de inte på det så varför ska de tillverka det? Nej, det... det är klart de slutar. Ja. De har dock positivt gått ut samtidigt och sagt att de kommer fortsätta supporta spelet yeah. med uppdateringar, nya missioner och challenges och så vidare. Mm. Så så det kommer fortfarande liksom finnas content. Ja. Fast ändå inte kommer kunna ha leksakerna. Ja. Detta och, är faktiskt också ett spel som vi har som vi pratar om för, för länge sen ja, i ajman. podcasten, i podcasten för att det var väl så att man kunde till och med bygga ihop vissa av de här, ja, här och och, och, och och och kaptenerna och det är sånt. Ja. Aj man, jättekul. Jättekul. Men Alltså jag tror ju inte problemet är att man inte vill ha det. Nej. För jag, jag, när jag pratar med andra spelare som jag känner så många är ju lika hajpade på de här leksakerna som jag är. Ja, ja precis. För jag, jag älskar ju de grejerna. Jajamän. Men problemet är att det är väldigt få som tycker att det är rimliga priser. Ja. Man ska inte betala mellan 200 spänn och 50 000 för att få en gubbe i ett spel. Nej. Och det är ju det som är lite problemet också. Att... att När du gör en sån här sak så blir det ju precis som vi pratade om. Det pratar vi inte om i podkasten förra gången, men vi pratade om det lite privat förra gången uh -huh. om Skylanders. Det blir ju det att visst du kanske har råd att köpa en två gubbar. Men, men... sen efter det så sen efter det så kommer det ju bli liksom allting som du som du spenderar på det här läggs ju ihop om du då ska se det att om jag har Skylanders eller jag har det här spelet då Starlink. Ja. Och så vill man ha alla så 30 då... plus gubbar. Ja. Så så är det liksom du måste köpa spel eller från början som ligger på 6 -700, 700 spänn och sedan utöver det så måste du köpa gubbar till som, som ligger på 200 spänn styck. Precis. Så helt precis har du köpt tre gubbar då så är du över 1000 lappen redan. Och och så är man en samlare. Ja. Som som tycker att Amir är klart att jag vill ha hela spelet. Mm. Och så då då 30 gånger 200? Ja. Kul att betala det för ett spel. Nej men precis. Jag förstår varför folk inte köper dem. Ja och tyvärr får man ju säga. Ja, för att för... det är ju fantastiskt rolig grej att mm. ha ihop med spelen. Mm. Det alltså jag gillar ju de här leksakskontrollerna när man mm. kan sammanarna nya saker och switcha och hålla på det. Jag tycker det är ett jätteroligt kan jag säga. Ja. Men det är för dyrt. Ja. Och det är väl det som Nintendo har fattat lite grann eller huggt på lite grann och istället för att ha hela spel som är baserade på det så har du en liten amiibo som en samlingsgrej och det det är ju inte samma sak. Nej. Men jag tror att folk accepterar den idén mer än att behöva lägga ut så mycket pengar för ett spel. Ja, jo men grejen är att det är som du säger. Eh det är ju för alla spel. Precis. Du kan ju använda de här gubbarna till alla spel. Ja. Alla amiibo spel. Ja. Med med medans till till Disney Infinity kan du bara använda det till Disney. Ja. Ja. Vad Infinity det heter. Ja? ja, men ja, man tittar ja, minne. Mm hu -hmm. uh hu, uh hu hu är samma sak då med med drakarna. Ja. Det går ju bara att använda till Spyro. Ja. Det det så jag menar, ja, då då blir det lite så. Det blir för dyrt. Ja, det är, alltså grejen är att det funkar ju lättare för någonting som till exempel Guitar Hero och sånt för att där köper du kontrollen en gång. Precis. Och senor du betalar att den kontrollen. Ja. Om du inte vill ha en extra för att spela två spelare. Ja. Men det är ju normalt. Ja ja, men precis. Att behöva köpa 30 karaktärer för 200 ja. spänn stycke inte normalt. Nej, det det är inte nå no ja, det är helt inte det. Det är inte något som kommer göra det, men det borde det. Ja. Men de de har ju för få. Ja, precis. För att du ska kunna använda det som en som en vinstdrivande film prisinvintiva på marknaden eftersom senast så förstår man ju att de kostar lite lite, lite ganska också ja, det är med tanke på tillverkning och allting. Tillverkning och allting sånt, så att det är ju inte det är inte det som är problemet heller utan Men samtidigt så känner jag så här att kostar de 200 spänn styck att tillverka. Nej. Jag tror ju att de tjänar mer än 50 på de säljen. Ja, ja ja herregud. Det vet man ju alltså även på de här Amibo sakerna du Det är ju inte en miljövänlig plast så <laughs> där. Jo, men det är det säkert. Men men, men man vet ju på det här liksom Amibo grejerna. Det du kan ju köpa en du kan ju köpa en påse med bara chip. Ja, men för för jättebillig peng så att det är ju ja, ja, men precis. Så får du en påse med 20, 30 plus. Men alla Nintendo <laughs> ja, Men precis. Men vibo grejer som finns. Precis. Det är ju dock tredjeparts tillverkning mm. och klassat som väldigt väldigt fult att göra. Oh ja, oh ja. Men men det jag menar är att det, man kan ju se där på priset att det är ju uppenbarligen uppenbar De tar för mycket. De tar för mycket. mycket. Ja, men precis. Precis. Nej. Ja. Så vill bara poängtera ut att vi rekommenderar inte nej, att man köper dem. Nej, nej nej nej och nej nej. Nej, det Och även om man köper de grejerna så kan vi varna er på en gång också att det inte alltid de kommer fungera heller. Nej, eh och det finns ju alltid en risk med såna här saker är att om de om du tar tredje tredje parts tillverkade saker oavsett vad det är om du kollar reviews alltid innan oh, för ja, oh, ja. det finns risk att saker bränner att saker Ja precis vi har ju rapporter om såna saker och om tredjeparts dockningsstationer till Switch mm. som bränner hela switchen så ja precis så att det är alltid alltid vad original försiktigt. är bäst Precis var försiktig när när det kommer till tredjeparts tillverkning i allmänhet Ja i mån men jag ska bara slänga ut en liten shoutout då när vi pratar om tredjeparts tillverkning Det tycker jag låter som en bra idé 8bitdo. Ja. Är en av mina favorit tredjeparts tillverkare när det kommer till Nintendo saker. Ja. Vill jag bara poängtera ut det där. Ja, jo, men det tycker jag var väldigt bra också och det finns en ett par saker från 8bitdo att köpa på Lootland som är Jajeman. Som är en av våra fantastiska vänner som har driver där. Precis, precis. Så att där borde ni kolla in. Ja. ja. Men om vi kastar oss vidare på nyheter. Ja. Eh, ska jag ta den? Du kan ta den. Jag tar den. Ja. Nintendo ja, L beriljerar igen. Ja, jag menar så. <laughs> nej, nu är det så att eh, vi vet ju att Nintendo Labo virtual reality kommer snart. Ja, så vi skrattar en hel del åt för att det är ju egentligen inte riktig virtual reality ja, nej, nej, nej, utan nej, nej, nej. det är ju liksom ploygrei, roligt. Ja. Roligt. Det är, det var det, det är roligt. Det är roligt. Det är det är lekfullt framförallt. Ja, också. Och, och vad är det man är ute efter med Nintendo? Roligt, roligt och lekfullt. lekfullt. Perfekt. Så det vi har fått reda på om om VR nu då, det är att Breath of the Wild Zelda. Ja och Mario Odyssey ja. kommer ha stöd för Nintendo Labo Virtual Reality. Ja, <laughs> jamen. Och eh, inom de första månaderna efter efter släppet på Nintendo Labo Virtual Reality så kommer det komma gratis patcher till båda spelen. Ja. Så har du Nintendo Labo Virtual Reality så du behöver inte betala extra för att kunna spela Nej. utan Nej. har du köpt spelen redan så får du den här i också då. Precis. Ja. Perfekt. Rolig nyhet. Rolig nyhet. En annan rolig nyhet när det kommer till till Nintendo då. Amen. Är att det finns ett rykte som går nu att Nintendo ska kasta sig in i smartphone-bisnesen. Det det låter ju faktiskt riktigt häftigt. Eller hur? Skulle inte du vilja ha en en Nintendo smartphone? Det, jag ser ju så här det beror ju på kameran och sätter ni in den självklart. Men men det det ja, det, ja, det, det, det, det, det de de de siktar på är mer spel, spel då. Och tanken är att det ska det att det ska tillverkas eh på samma ställe och samma saker som de gör switchen. Ja, ja. Så att de ska hålla ner kostnaderna. Ja, men det låter bra. Och detta har vi fått då ifrån en nät-tidning som heter VCCF Tech som har fått eh, prata med massa ett helt gäng olika taiwanesiska insiders som säger att det här är en grej. Ja, alltså det här ska vi fortsätta följa. Vi ska vi hoppas vi får Nintendo telefoner? Ja, vi hoppas verkligen på det här. Vi har ju sett eh, nyheter nu om om att eh, Nintendo utvecklar fler spel till mobiltelefoner. Ja, Så att jajamän. det det finns ju en det finns ju en en grund till i varför de skulle vilja göra det där. Ja, och sen är det inte konstigt heller för jag menar Microsoft gör telefoner. Ja, men. Ja, men. Så nya telefoner. Ja, men. Ja, men. Så ja och vänta lite pratar inte vi om i ett tidigare avsnitt också om h HTCS. Äh, Nej, det, det var hur var ju också va. Ja, hur var det? Ja, hur var det? Ja, precis. Så skulle ge sig in i mobiltelefons spelmarknaden. Göra en mobiltelefon/spelkonsol i ett. Pre precis. Så att det det tydligen finns det ju en marknad där. Jo, ja. är det är uppenbarligen där och så. Samtidigt så äh, har vi också <här> har jag också sett nu att äh, Sony slutar med äh, sin massproduktion utav Xperia telefoner. Oh, nice. Ja, jamen så. Så att äh, ja, vad får vi se. Det, men det är också en jättecool grej. Om om det kommer en så här Nintendo mobile phone. Ja, kommer kommer vi få en Xbox phone, kommer vi få en PlayStation phone. Ja, det... det hade ju varit jättekul om det blir en liten strid mellan de tre. Det är också. Precis, det är ju lite kul Fra framförallt också eftersom det fanns en Xperia Play från Sony ja, som var fokuserad på PlayStation 1 spel på telefonen, men alltså du hade till och med så att du kunde skjuta ut och få en PlayStation kontroll i telefonen. Nej ja, men, ja, nej det det är kul det här ska bli kul att, och fortsätta snoka på. Ja, det ska bli spännande. Vi har en annan nyhet om när vi kommer till de, de här klassiska spelföretagen då. Sega Jenner äh, kommer kommer med en nyhet här. De ska äntligen skita i att ha tredje partsutvecklare för att göra sin Sega Mini och gör en Sega Genesis Mini själva. Okej, okay, ska vi se om det går bra den här gången då. Ja, en, enligt vad de säger så kommer det finnas 40 legendariska äh, segerspel på den. Ooh. Eh där bland, vi vet inte hela listan än, men där bland finns det Sonic, Altered Beast, Echo the Dolphin, Castlevania Bloodlines, någonting som jag ser fram emot och Tojoemon Earl. Jo, ja, det känns ju faktiskt som att alla de titlarna hade varit lite så här gråtande i fall de inte hade funnits med. Precis. Ja. Så att det är verkligen klassiker i i Sega biblioteket där, men vi får väl se för att det har vi har vi sagt om andra saker också. Ja, vi såg ju vad PlayStation gjorde. Precis. PlayStation hade de här, ja men de här titlarna de måste vara med förutom en då. Ja. Och sedan så var allt annat nästan bara va, va, va, vad vad har man Ja, hur tänkte, hur tänkte ni egentligen här? Ja, men alltså <laughs> vi får se om Sega gör det här bättre man tror. Precis. En annan eh, fantastiskt rolig nyhet, någonting som faktiskt fick mig att eh, nästan gråta lite grann, när jag blev tårögd när jag när jag läste ja. om detta och hörde om detta, det är att eh, Elder Scrolls 6 kommer inte visas upp på E3 i år, men eh, Grand Masky Rim kommer till Elder, Elder Scrolls 6. Ja, det är ju helt otroligt och det den dårmande och höra den ja, historien ja, ja, ja. för alla som inte vet så är Shirley Shirley Curry en 80-årig en 80 plus åring mm. som tant som sitter och spelar framför allt Skyrim på Youtube ja Emma. Och gör det tillsammans med sina följare som hon kallar för sina barnbarn. Ja, det är jättegulligt. <laughs> och det det är så alltså jag har varit inne och tittat på det här lite lite granna själv och det är så mysigt för hon varje gång som hon öppnar ett eh, öppnar ett avsnitt eh, på Youtube Jajamän. så säger hon good morning grandchildren. <laughs> och hon har hon har liksom bokstunder där hon tar böcker från Skyrim sätter sig i sitt hus som hon har byggt i Skyrim och läser en bok. Nej, det är från Skyrim och pratar om sagostunder. Hon har sagostunder med sina med sina barnbarn och och sen vanligt gameplay också då ja, ja. någon såna saker och, och hon är så rolig. Ja, jag menar genjut inte rolig också. Det är inte en sån här det är inte en sån här plogi grej och titta här har vi en gammalt tant som spelar Skyrim utan det är verkligen Mysit. Mysit hon har som faktor 1000. Ja, alltså jag jag jag kan sitta och titta på timmar i henne sitta och spela spelet bara. Nej man. Och det det det är och helt fantastiskt. Hon är ju lite orolig över en sak nu. Precis. Hon är lite orolig över att hon inte ska överleva så pass länge som hennes gamla så att hon kan spela eh Elder Scrolls 6. Ja, i man, på grund av våldet. På grund av våldet och det, det är har, naturligt. Precis, och det har det har hennes barnbarn då. Ja, communityn. <laughs> Communityt hennes barnbarn, alla hennes fans sagt att ja men så här kan det ju inte vara. Vi måste så, ju göra någonting. Så vi måste göra någonting för henne för att hon har gett oss så så mycket liksom mysigt och wholesome äh, saker att titta på. Så den här eh äh, communityn. Communityn gjorde en äh, namninsamling och den här namngivningssamlingen nodde till slut Bethesda och det som de var ute efter är att Bethesda nu ska eh ska sätta in henne i Skyrim 6. Det ja, är inte Skyrim 6, det äh, är Elder Scrolls 6. Elder Scrolls. Precis, för eviga henne genom att sätta in henne i spelet. Precis. Så att och eh, så fort det här nodde Bethesda så sa de eh ja. Ja självklart det var inget snack om saken utan nej. det är bara Jaimen hon ska in i spelet. Ja och liksom inte nog med att den här liksom Dündermormon är så fantastisk och mysig. Hon är ju också sånt alltså verkligen någon som har skapat ett mysigt community och bryter ner gamingstereotypen med en slägga. Oh ja, ja ja, lugnt sagt. Ja. Så att nej äh, det är, hon är hon är helt otrolig och det det är så kul att Bethesda verkligen ly lyssnade på sina fans och framförallt att de tog tog henne till studion. De tog henne till studion, de gjorde scans på henne. Hon fick träffa teamet som jobbar med det här. Väldigt många av dem var nog mer exalterade av en var hon var ja. att hon skulle komma för att när när Todd Howard hade tagit det här beslutet och gick runt och pratade med med folk så här hade han hade han hade verkligen fått liksom så här är det, är det sant ska hon ska hon komma hit? Ja, det de var jätteroligt ro, att speltillverkarna är fan av henne och mm. hon är fan av spelet. Alltså ja. det är, det är jättekul när det blir så. Ja ja, och som sagt hon fick faktiskt träffa Todd Howard också. Han var där eh och det är väl obviously för att liksom PR grejer. Ja men, ja, ja ja, men, men... Det är ändå alltså PR hur mycket som helst, men alltså det hjälper ju henne. Det, det gör henne. ju henne jätteglad. Det är, det är ju som en dröm för henne. Ja, och det hjälper hennes community här ja, också. Ja, och så gör skit i hur mycket PR den är för ja. att det är en bra sak sak för henne. Det är en bra sak för henne och det är så fint också ja, och hon hon hon var ju helt eh, hon var ju helt exalterad, exalterad över att. Ja, och nu hoppas vi ju med med hela vårat hjärta att hon kommer att överleva och att hon kommer att få spela Elder Scrolls 6 och ja och se sin själv, sig själv i spelet. I spelet. Det det är verkligen någonting vi hoppas men även om det tragedin skulle uppstå och hon inte överlever för att se för att Se så är hon förevigad i spelet. Så är hon förevigad i spelet och det du kvarstår väl fortfarande att se vad det här är för typ av karaktär, men hintar som de har gjort lite nu då är att hon faktiskt kommer vara en companion som du kommer kunna ha med dig. Ah, det är ju ännu häftigare. Jag hade tänkt mig så här något litet easter egg i hörnet. Mm, det, men du... alltså hade de gjort något sånt det hade ju varit ännu mer helt otroligt. Mm. Så att uh... Hon, hon ska komma tillbaka. Om jag har förstått det rätt på de här ryktena som bara går nu, så ska hon komma tillbaka och göra voice lines. Aha. Ja, men det hoppas vi. Vi håller tummarna för det alla. Så vi håller vi tummarna för det. De de kanske de kanske är lite också återigen då med tanke på när det är så pass gammal om de inte vet. Ja, precis, hur, hur precis. De, så så jag vill hennes position i spelet också lite flytande i och med ja. att de inte vet hur mycket voice lines och sånt de kommer kunna få ut ur henne och det är ju lite jobbigt att åka fram och tillbaka kanske mellan där hon bor och där studion finns att göra sakerna så att det det vi, vi får se helt enkelt hur det går framåt men vi hoppas ju innerligt på på att det blir något sant i hans stina. Jajamän. Jag tänkte gnälla lite. Det tycker jag att du ska få göra också. Jajamän, ja. nu kommer gnället här igen. Jajamän. Kan kan allas spelföretag eller publisher mm. där ute bara sluta släppa spel som inte är färdiga och <laughs> påstå att det är ett fullt komplett spel. Nej, nej. Vi har saker inom spelvärlden som kallas för alfatesst, betatest, early access och mm. såna här saker. Ja. Där är det helt okej okay att lägga in spel som inte är färdiga så att ja. folk kan köpa dem. Ja. Det det det finns betalda allfold, det finns betalda beter. Ja. Är ni så pengakåta så mm. gå på sånt då. Ja, men. Så enkelt är det. Enkelt men är det. släpp inte ett spel och säg att det är ett komplett spel och det visar sig att 5 av spelet är färdigt. Nej. Som till exempel No Man's Sky, ja. Fallout 76, ja. Anthem. Ja. Det det är liksom ta Anthem som ett jättebra exempel. Mm. Det håsont potential, det är ett så stöttskönt spel, det är så otroligt snyggt, jättekul att flyga omkring och sånt. Ja. Men men det är ju inte färdigt. När när du har spelat det en månad har du gjort allting som finns i hela spelet. Mm. Och deras luften var ett spel som aldrig tar slut. Mm. Lägg också till att det är bara några timmar så blir det väldigt repetitivt. Ja. Lägg också märket till att alla de här tre spelen som du nämnde nu, det är spel som vi faktiskt också har pratat gott om. Men som <laughs> jag Pre personligen också har pratat jättegott om. Precis, och jag inte... pratar fortfarande jättegott om dem. Alla tre spelen är bra spel. Ja. Inget av spelen är färdiga, vi släpp. Nej. Det är det jag är arg över. Precis. Nu är ju vi vissa ligger i varken fallar 76 eller är inte färdiga än idag. Nej, nej, nej. Vilket gör det? Ännu vad är det? För ja. att det står att det är full release på dem. Ja men. Det, det är det liksom what? Jo, och det det är ju lite det som är ja, jag vet, inte. Det, det det är svårt att eh, det, det kommer ju, det kommer ju vara svårt att få folk att sluta med det här. Ja, ja, men jag vet, jag vet ja, framförallt också att det, det är svårt. Ja. Vi, vi det är ju så att vi röstar ju med våra plomböcker hela tiden, men det ju, samtidigt så är det så jävla svårt också när man är pepp på ett spel. Om man, man hoppas på att det är färdigt och ja, man ja, hoppas på att alla man man hoppas ju mest enda in i sitt lilla hjärta att de, de, alla de här reviewsen som säger att det här är inte ett värt spel att det, att de ska ha fel <laughs> <Jajamän>. liksom. <laughs> nej men som jag sa jag gillar ju spelen. Ja. Det är inte det ja. som är problemet utan det är sättet de gör det på. Ja. Det det det är hemskt. Mm. Det det är sniker. Ja och det är ju det, så. Det är ush. Ja och när vi ändå när vi ändå pratar om liksom spelföretag som gör saker på fel sätt. Ja, sluta anställa community managers som inte har någon social kompetens överhuvudtaget precis. Och och och när jag säger som inte har någon social kompetens överhuvudtaget då tänker jag på på bolag som som Blizzard ja. och Coffee Stain Studios ja. och ja. alltså deras community managers är otrevliga mot fansen. Ja. Och jag tycker att ja, okej, okay, man kan ha lite grova skämt och såna där grejer men du ska ju inte Nej inte på det sättet som de gör det. Nej, det det är liksom de Ja men precis. Alltså det det det går jättebra att ha skämt och så vidare och så vidare men när det kommer till alltså FNS är ja. så jädra upprörda så att de står och frågar är det här ett för tidigt aprilskämt vad <laughs> vad sysslar ni med ja. då ska inte community manager stå och säga vadå har ni inte mobiltelefoner Nej nej precis det, ah. det är ett perfekt exempel och det det är ju det exempel vi kommer tillbaks till hela tiden när vi pratar ja, ja men det där, det det är, där kommer det är... vara en historisk kommentar inom gaming Ja <laughs> det, det alltså jag vet inte ifall någon inom gaming har satt foten i munnen värre på det sättet Nej. som en, som en community manager liksom. Precis. Nej, det är hemskt. Nej, det, Så alltså step up gör lite vettigt tar bättre beslut. Ja, framförallt anlita en community manager som, som har social förmåga. Ja men precis. Ja men se se till att ni har en en community manager förmodligen kanske någon community manager som det är det som är huvudjobbet. Ja, precis. In, så att han kan fokusera inte, på det här. Inte en programmerare som också får ha hand om Twitterkontot, utan ja, ha, ha en person som är... Den här personen är bara communitymanagern. Den ska ha hand om communityt. Jag förstår att det är svårt. För det första är det svårt att hitta, och för det andra är det svårt att ha råd med. Ja, jajamän. <laughs> liksom, men, men oftast kan du hitta folk som... som älskar din spelserie så mycket eller älskar ditt spel så mycket eller att så hypera gratis för dig. Ja men precis. Det, det alltså det finns jättemånga såna personer. Vi har exempelvis Swedish Chef som som vi har haft här som gäst på gånger. Ja, han har ju varit en, ett enormt stöd för Soent Games när det kommer till att hantera deras manager liksom community. Ja, han. Han har ju startat Discord servern som de använder sig till av till exempel så att det det och det det har han gjort helt frivilligt helt gratis. Ja. Så jag menar det finns styttsköna folk som är jätteduktiga på såna saker. Mm. Så varför ge ett sånt arbete till försöka någon... ordvalet Arschle? Ja, men nå, nå, <laughs> någon som som inte kan för det första inte kan ta vad heter det kritik? Nej, precis bra <laughs> liksom nej det det, det det nej folk måste företag måste verkligen steppa upp sitt sitt game nu för att det är en multimilionindustri vi snackar om här ja i men och det blir bara mer och mer konkurrens och vi ser även från de stora företagen att det är jättemycket duktigt folk som lämnar dem och startar egna indiebolag ja. vilket ökar konkurrensen på alla fronter inom ja. gaming ja, så skärper det där ute <laughs> ja men precis och det är precis som du säger det, att ju fler folk som som lämnar stora företag och startar sina egna företag det det, det det jag tycker det speglar ju på något sätt att det finns ett problem med de stora företagen. företagen men å andra sidan så har ju vi de problemen även i vissa små företag som till exempel kaffeställen självklart självklart eh och det är ju där jag det är ju där man börjar fundera liksom var, vart vart var, problemet är var ja, så min min tanke hela tiden är det det är liksom hur tänker de mm. Ja men då måste ju ändå se de sociala medierna själva mm. och då måste ju se hur arga deras fans blir via deras via kommentarerna fansen skriver. Ja. Borde inte det vara ett första tecken som säger att oj, jag kanske borde ändra min approach här? Precis. Mm, men tydligen inte. Nej, Nej, istället istället så gör man en double down och är otrevlig. ja men rent av otrevlig mot ja, sina jaman. fans och då då då tycker jag att då har du gått för långt. Det ja. då är det inte ett skämt längre. Nej, precis. Hallå nej men nu ja. ska vi inte gnälla på det. Nej, nu e slutar vi med det. Ja. Nu har vi gnällt färdigt. Ja, vi kan vi kan då gå in på skämt som är väldigt bra istället. Ja. Och det är ju att eh, tidigare så har det funnits så här aprilskämt från eh, Bioware som vi pratat om här alldeles strax så. Ja, nyss då, herregud. Alltså. Och tidigare var det här aprilskämtet att de skulle börja tillverka en body pillow utav Garrus. Ja, i men en, en stöttsägel karaktär från serien. Så här liksom en life size stor body pillow som du kan ligga och krama på natten. Och nu är det inte ett april och skämt mig nu. Nej. För nu finns det här på riktigt. Ja. Och den här pillen den går att köpa, eller den går att förbeställa rättare sagt, på jinx.com. Ja, och han är ju en alien. Ja. Uh, och har en uh, lite, förs försöker ligga i en liten sexy position på den här ja, kudden ja, men, då. Ja, Vilket alltså grejen är att han är ju en krigarras. Ja. Så att man, det, man tänker ju inte liksom wow sexigt. Nej. När man ser honom. Nej. Så att. Alltså jag är så sugen på att beställa den kudden för den är så stört snygg och så jädra rolig. Precis, och det det är ju här vi snackar om. Ja men det här är det här är ett skämt som bara verkligen slår hem hos mig. Jag, jag kan inte se jag kan inte se hur det här skulle vara. Det är inte skadande eller förstörande nej, eller nej. bråkigt på något sätt. Det är bara ren humor och det blev ännu roligare när de gjorde det till verklighet så att mm. du faktiskt kan beställa den här kudden. Precis. Däremot så vill jag vara all lite arg här nu. Jajamän. För att aprilskämt är alla äro. Men när du kommer in och gör vissa aprilskämt då blir jag arg. Ja. Som till exempel ett aprilskämt som jag råkar ut för och glömde i liksom i i hettan av att läsa den här rubriken för att det var ett så starkt det var, skämt. Det var ett så starkt och elakt och oh, vad arg jag var. Eh det var så här att jag jag var inne på ett forum och så läste jag en läste jag en headline som var delad då. Och då var det att Konami utannonserar Psycoden 6. Och det här var ett aprilskämt. Oh. Och jag blev så arg för att det var några liksom bara några sekunder innan jag insåg att det här är 1 april. Jag måste verkligen gå in och kolla det här ordentligt för att så fort jag såg den headlinen så var det bara klicka på den så fort som möjligt in och läsa mer och sen så ser man öh ah, nej det är det är ett aprilskämt och mitt hjärta skönk Jävlar, och jag blev så arg. Jag jag det inte lång sprickan sitter kvar va kommer aldrig läka. Uh, nej alltså det var det var inte långt ifrån att jag kastade min telefon. <laughs> när jag satt och läste det här för jag blev så arg. Det är inte okej okay att vissa saker skämtar man inte om. Nej precis, det är inte okej okay att få upp hoppet hos folk som verkligen verkligen verkligen vill att det här ska hända. Jag, jag vill ju att Sekolin 6 ska komma någon gång och jag håller ut hoppet. Men när det kommer såna här artiklar då blir man det brister lite i hjärtat alltså. Ja, man måste så. det såvis eller så. Så att man får ju vara lite försiktig med sina aprilskämt tycker jag. Oh ja, oh ja. Ja, nej det är så så så arg kan så man Så bli. arg blir du. Så så arg kan man bli. <laughs> Vi har en annan lite rolig nyhet också det är att Fatshark Games som jag pratat om ett par gånger eh, i podden tidigare de har utan annonserat ett nytt spel som heter Dreadlands och det ska vara en spirituell uppföljare till deras postapok poketiska ARPG som eh, utspelar sig i Sverige som heter Krater. Aha. Och Krater med k då så att det är faktiskt även svensk. titeln är svensk. Ja, himla. Eh enligt den här eh, Creative Direction för det här spelet så ska detta bli ett spel som blandar element från ett ska man säga MMO aktigt delat värld eh shooter med turbaserad gameplay så att jag får ju någon något lite åt det här eh, Xcom eh, Road to Eden-hollet. Ja, i man. Eh mutant Gear Zero Road. To lite Eden. mer den här taktikstilen. Precis, ta ta ta tactical shooting stilen då. Och det ska vara att det är en delad PvE-värld. Lite som eh vad heter det som du spelar här i Ark? att du har liksom en det det är en delad server som man som är aktiv hela tiden om jag förstår det rätt och sedan så har du men istället för att folk bara kan invadera din bas för det ska vara basbyggande i det också. Ja. Så så behöver man gå in och acceptera typ PvE strider och såna saker. Jaha, det är precis som ark på en PV, PvE server. Ah, okej, okay, det det det vet, det vet jag inte om. Det det på Pv-serverar funkar det så att du kan gå upp då och så tycker du att ah en minut mannen var. Ja, det det verkar så på på det de har sagt om spelet i alla fall att det är något i åt det hållet. Ja, okej. Okay. Mm. Så att vi får väl se vad detta minnar ut i. Jag hoppas verkligen att de inte gör samma tabbe som alla byggspel har gjort hittills. Ja. Och det är när man gör ett PvE byggspel multiplayer. Mm. Hur blir det om det är för mycket folk på servern som bygger överallt? Ah. Du kan ju inte gå och förstöra någon annans byggnad. Nej, precis. Och tror du att folk innan de slutar spela och lämnar servern tar bort sina saker? Mm nej. Nej, tror du spelet har att de försvinner automatiskt? Mm nej. Nej. Nej. Ork försökte det. Det mäter om andra spelare ska kunna gå och förstöra andra spelares saker. Ja. Så de satte en timer ja. på på delarna då att har du varit offline i si och så lägger en lång timer. Ah, ah, vi vi, vi ah, snackar veckor. Ah, ah. Ja. Så så kan andra spelare gå dit och förstöra den. Ja. Ja, och det gäller ju då om inte andra spelare är i närheten. Ja, ah, okej. Okay. Så så om någon annan har varit i närheten så nollas timern. Alltså om du bygger och grejer i närheten av den då är ju du en fiende ah, och då är du aktivt och ah. ja. Du förstår hur dumt det blir det. Ja, jag precis. Så ja, mm. nej men jag jag ska inte klaga på dem nej, utan nej. jag hoppas verkligen att de lyckas ja. för att PVP i all ära på såna grejer det kan vara jättekul men ibland vill man ha möjligheten att kunna andas i ett sånt spel och bara få utforska och bygga och ha kul mm. utan att behöva tänka på PVP-delen då. Precis precis. Och ur den synpunkten tycker jag ju att konceptet är bra. Ja än så länge har inte ett annat spel som jag har spelat lyckats göra det konceptet. Nej, nej. Så jag jag håller tummarna för de här. Vi håller tummarna, vi håller tummarna, men eh precis S -s samtidigt så är man ju lite också man är lite man är lite karsjös när det kommer till såna ja, jaman, saker jaman. faktiskt. Man, jag är man, man blir ju fiken, men jag jag ja, jag Man vill inte man, precis, man vill ju inte bli för exalterad över någonting heller, det är just det som det. Vi har ju sett vad som händer varje gång vi blir där. Då <laughs> <laughs> blir vi så arga typ. Vi blir vi vi've been burned before. <laughs> Japp. Men det var, det var i stort sett det jag hade ja, att prata om. Ja, och det tycker jag är helt fantastiskt bra. Ja. Det är ett otroligt bra avsnitt. Jo ja, jag ja. kan inte kan inte annat än att hålla med. Hålla med. Ja. <laughs> jag har inga mer nyheter heller. Nej. Jag hade inte så mycket nyheter idag. Jag hade mest att jag kände att jag behövde gnälla av mig lite idag. Ja men men ibland behöver vi ju bara få ut de här sakerna. Men men återigen vi försöker att se de här sakerna aj, vi försöker aj, lägga fram alla. Eh jag ber om ursäkt att jag är lite gnällig här på de sista senaste avsnitten men nu jädrar är jag arg. Ja, men precis. <laughs> då då och det det ska mycket till för att vi ska bli så här gnälliga och så här allvarliga <laughs> ja, så att precis. så att ni förstår hur illa det har varit. Men framöver så kommer det kommer tillbaks och bli mycket gladare nyheter. Ja men herre Gud det har varit det har varit lite svårt de senaste veckorna med nyheter också speciellt. Jag har ju mest varit grönnyheter på nätet också Pre och då är det ju svårt att rapportera glada nyheter. Ja men det att... inte finns något. Nej vi har så vi har ju verkligen försökt verkligen <laughs> här, det, det filtrera, filtrera bort filtrera bort allt alla de här negativa nyheterna men <laughs> det det går inte alltid ibland måste man släppa på på Floodgate sen liksom. Ja herran och nu fick egentligen ventilera så håller vi tummarna på att nästa avsnitt så blir det glada nyheter istället. Ja men man vet aldrig spel spelindustrin de de gör allt all, alldeles så mycket dumma saker för ja, att Ja, de gör ju det ibland. Men som sagt, vi håller tummarna. Ja. Ja. Och som vanligt hittar ni oss på sociala medier så som Twitter, Instagram, Facebook. Vi är mest aktiva på Facebook. Ja, eller Instagram. Jag menade Instagram, men jag ja. vet inte varför Facebook kommer där. Nej, vi Nej. vi är mest, vi är mest aktiva. aktiva på Instagram och Discord. Ja. Vi finns som vanligt på Podcast Borras slash Game Over. Eller där ni hittar Sveriges gladaste podcast. Absolut. Och med det säger vi. Game, game Over man. man! Game, game Over.